26. fejezet, levelet kapok. Kedves barátom, amikor megkapja ezt a levelet, már mindent tudni fog. Semmi, amit megpróbáltam, nem tudta megmásítani Bella elhatározását. Elment, hogy följelentse magát, mert már belefáradt a küzdelembe. Tudja meg, hát most már, hogy becsaptam, és amikor védelmet nyújtott nekem, hazugsággal fizettem. Tudom, hogy erre semmi mentség nincs, de mégis, mielőtt végleg eltűnök a maga életéből, szeretném elmondani, hogyan történt a dolog. Ha tudnám, hogy megbocsát nekem, könnyebben viselném a sorsomat. Nem magamért tettem. ez az egyetlen dolog, amit mentségemre felhozhatok. Ott kezdtem, amikor a Kalei gyorsvonaton Párizsból jövet találkoztunk. Aggódtam Bella miatt. Halálosan szerelmes volt Jack Renau-ba, képes lett volna lefeküdni a lába elé, ahogy tiporjon rajta, és amikor Jack kezdett elhidegülni, és nem írt olyan sűrűn, mint addig, retendes kétségbeesés veterült rajta. A fejébe vette, hogy mindez egy másik lány miatt történik, és amint később megtudtam, igaza is volt. Elhatározta, hogy Merlinville-be megy, és megpróbált találkozni Jackkel. Tudta, hogy én ezt nem helyeslem, ezért megpróbált kijátszani. Lemaradt a kálei vonatról, én meg nem akartam nélküle visszamenni Angliába. Az a rossz érzésem volt, hogy retetes dolog fog történni, ha nem tudom idejében megakadályozni. Megvártam a következő párizsi vonatot kálében, Bella csak ugyanezzel jött, és azt mondta, hogy kimegy Merlinville-be. Mindent megpróbáltam, hogy lebeszéljem, de nem sikerült. Makacsul megkötötte magát, és meg sem akart hallgatni. Mindent megtettem volna érte, és mégsem tudtam tenni semmit. Későre járt az idő, megszálltam egy hotelben, Bella pedig kiment Merlinville-be. Egyedül maradtam, de nem tudtam megszabadulni attól az érzéstől, amelyről a regényekben azt szokták írni, hogy a szerencsétlenség a levegőben lóg. Eljött a másnap, de Bella nélkül. Úgy volt, hogy találkozunk a hotelban, de Bella nem tartotta meg a szavát. Egész nap nem adott semmi életjelt magáról. Egyre izgatottabb és izgatottabb lettem. Ekkor kezembe került az esti lap. Redtenetes volt. Persze nem voltam bizonyos a dologban, de félelmetes volt elképzelni is, hogy... Valami olyasmit gondoltam, hogy Bella az idősebb ronóval találkozott, megmondta neki, hogy mi van közte és Jack között. Lehet, hogy az megsértette őt, hogy valami ilyesmi. Kétségbe voltam esve. Ismertem bella mint önmagamat. Mindketten nagyon heves vérmérsékletűek vagyunk. Amikor olvastam az állatos idegenekről szóló történetet, egy kicsit megnyugodtam ugyan, de nem teljesen, mert zavart az, hogy Bella nem tartotta meg az ígéretét, és nem jött vissza. Másnap reggel már annyira izgatott voltam, hogy éreztem, hogy valamit csinálnom kell. Kimentem Merlinville-be, ahol magával találkoztam. A többit már tudja. Amikor megláttam a halottat, aki annyira hasonlított Jackre, és láttam rajta Jack ismert felső kabátját, mert mindent tudtam. Na meg ott volt a félre nem ismerhetők kis papírvágók és ez a borzasztó kis jószág, amit Jack adott Bellának. Bizonyos voltam benne, hogy rajta vannak Bell új lenyomatai. Nem tudom magának leírni azt a hirtelen támat, dermet rémületet, mely abban a pillanatban elfogott, csak egy dolgot tudtam biztosan. Azt, hogy meg kell szereznem a tört, és el kell tüntetnem, még mielőtt rájönnek a dologra. Úgy tettem, mintha elájulnék, és amíg maga vízért futott, magamhoz vettem a tört, és elrejtettem a ruhámban. Azt mondtam magának, hogy az ott fárban lakom, ez azonban nem volt igaz. Nagykerülővel visszamentem Káléba, és az első hajóval átmentem Angliába. Amikor a csatorna közepet jártunk, a tengerbe dobtam azt a rettenetes, ördögi tört. Akkor tudtam először megint nyugodtan fellélegezni. Bella már londoni szállásunkon várt. Nem tudom leírni, hogy milyen nyomorút volt szegény. Elmondtam neki a történteket és azt, hogy már biztonságban van. Rám múlt, majd nevetni kezdett, nevetni, nevetni, de úgy, hogy rettentő volt hallgatni. Éreztem, hogy a legjobb mindkettőnknek, ha elfoglaljuk magunkat. Azt hiszem, hogy megőrült volna, ha lett volna ideje gondolkozni azon, amit tett. Szerencsére azonnal kaptunk szerződést. És akkor megláttam magát meg a barátját, amint figyeltek bennünket azon az éjszakán. Olyan voltam, mint az őrült. Szentúl azt hittem, hogy maguk gyanút fogtak, különben nem jöttek volna utánunk. Jól tudtam, hogy ez mit jelent, és ezért követtem magát. volt voltam esve, és akkor, mielőtt még időm lett volna bármit is elmondani, rájöttem, hogy maga rám gyanakszik, nem pedig Bellára. Vagy ha nem is, de azt hiszi, hogy én vagyok Bella, mert én loptam el a tört. Szeretném kedvesem, ha belelátott volna a lelkembe, és látta volna, hogy mit éreztem akkor. Talán megbocsátana, Talán. Olyan ilyet, olyan zavart, olyan kétségbe esett voltam. Csak annyit értettem meg tisztán, hogy maga maga akar menteni, de nem tudtam, hogy vajon őt megmentenéje. Az volt az érzésem, hogy ez nem valószínű. És nem tettem kockára Bella életét. Látja, Bella és én ikrek vagyunk, meg kellett hát értetennem, amit tehettem. Így hát folytattam a hazugságot. Éreztem, hogy ez alávalóság, és még most is érzem. Ez minden azt hiszem, amit a mentségemre elmondhatok. Talán bíznom kellett volna magában, ha tudtam volna bizonyosan. Amikor azt olvastam a lapokban, hogy Jackronot letartóztatták, úgy éreztem, hogy mindennek vége. Bella még azt sem akarta megvárni, hogy mi lesz a dologból, itt hagyott. Nagyon fáradt vagyok, nem tudok többet írni. Először úgy írta alá, hogy hamupi pőke, de aztán áthúzta és helyébe írta. Dőszi düvín. Rendetlen írású, kicsit maszatos levél volt, de máig megőriztem. Pajrólja nem volt, amikor olvastam a levelet. kihulottak a kezemből a papír. Ránéztem a barátomra. És tudtad egész idő alatt, hogy a másik volt? Kérdeztem. Tudtam, barátom. No, és miért nem mondtad meg? Törtem ki keserűen. Hát, hogy az elején kezdjem, nem képzeltem, hogy nem fogsz rájönni, hiszen láttad a fényképet. A testvérek ugyan nagyon hasonlítanak egymáshoz, de mégis meg lehet különböztetni őket. De hát a szőke haj. Az csak paróka. A pikáns kontraszt kedvéért viselte a színpadon. Hogy képzelted, hogy két ikertestvér közül az egyik fekete, a másik szőke? Ezt mindjárt megmondhattad volna akkor éjszaka a kommentriben a hotelban. Csatantam föl szemrehányóan. Te nagyon is erőszakos módon viselkedtél, barátom, mondta Poiró szárazon. Nem adtál rá alkalmat. De hát később. Később. Kezdetben bántod, hogy nem bízol bennem. Aztán pedig szerettem volna látni, hogy az érzését kiállják-e a próbaidőt. Légy meggyőződve, hogy akár komoly szerelemről, akár csak a féle fellángolásról van szó, előbb-utóbb felvilágosított alak volna. Bólintottam. Hangi annyira baráti és meleg volt, hogy nem tudtam tovább neheztelni rá. Elnéztem a levélre, majd hirtelen fölvettem és eléje toltam. Szeretném, a te is elolvasnád, mondtam. Átolvast és a szemembe nézett. Mondd meg őszintén, mi nyugtalanít most téged, Hastings ez a hang, mintha nem a poáró élet volna. Egyáltalán nem volt gúnyos, úgyhogy nem esett nehezemre, hogy érzelmeimről beszámoljak. De nem mondja, egyáltalán nem mondja, hogy éreze irántam valamit vagy sem. Mondtam kétségbe Poáró Poiró a levelet. Azt hiszem, tévedsz Hastings. Hogyan? Kijátottam előre előrehajolva. Poáró mosolygott. Sehol sem mondja külön, de a levél minden sorában benne van, hogy szeret téged. És hol találhatom meg? A levélben nincsen cím, csak francia bélyeg van rajta, semmi egyéb. Ne izgass magad, bíz csak nyugodtan Poiró papára. Ha lesz néhány per szabad időm, ígérem, hogy megtalálom neked.